Apám kis hivatalnok volt egy angliai városkában, ezért a szülői akarat szerint természetesen nekem is hivatalnoknak kellett tanulnom. A mindig nyugodt és percre pontosan kiszámított életet azonban nem nekem találták ki, ezért a bűnügyi rendőrségen helyezkedtem el. Így is tisztviselő lettem, ugyan apám kívánságának megfelelően, de csak néhány hónapig ültem a hivatalban. Ezt követően külszolgálatra rendeltek melynek vége az lett, hogy a titkos titkosszolgálatnál kötöttem ki. Ügynök lettem. A világkormány korruptságáról én is megbizonyosodhattam, hiszen nem egyszer kaptam azt a feladatot, hogy ártatlan embereket juttassak a rács mögé csak azért, mert ilyen vagy olyanok miatt az államgépezet számára kényelmetlenek váltak. És jól ismerem azokat a szervezeteket, amelyeknek az a feladata, hogy eltegyék lábalon a kormány ellenfeleit, a gyilkosságokat természetesen mindig balesetnek tüntetve fel. Az én bűnöm az, hogy mindenről hallgattam, de hát mi egyebet tehettem volna. Azonnal megölnek, ha ellenkezem, hiszen egyedül voltam, befolyásos emberek pátfogása nélkül. John Blockot sem ismertem. Öt hónappal ezelőtt azt a megbízást kaptam, hogy utazzak Brazíliába, a világkormány akkori székhelyére. Ott kellett találkoznom 001-el a földi szolgálat legmagasabb rangú vezetőjével. Pontosan tudtam, mit jelent ez vagy likvidálást, vagy valamilyen egészen nagy feladatot. Mivel világéletemben optimista voltam, nem tűntem el. Azonnal Brazíliába repültem. A biztonsági intézkedések még engem is megleptek, pedig sok mindenhez hozzászoktam már a szolgálat alatt. Gyakorlatilag teljesen mesztelenrevet köztettek. Alsó nadrágba vezettek 001-elé. Az arcát azonban nem láthattam. Senki sem tudja, ki csoda ő valójában. Széles asztal mögöttül Közönséges állarcot viselt, lyukakkal a száj és a szemek számára. Üljön le és figyeljen rám jól, kezdte. Négy éve dolgozik a titkos titkosszolgálatnál, és eddig mindig kiváló munkát végzett. Most olyan megbizatást kap, amelyel megkoronázhatja eddigi pályafutását. Hallott már valamit a hádészről? Természetesen, ször, válaszoltam. Helyes, akkor én csak a legfontosabbakat mondom el. A hádész büntető bolygó. Aki valaha ráteszi a lábát, soha többet nem térhet vissza. Legalábbis így volt mostanáig. Tudjuk, hogy néhány elítéltnek minden óvintézkedésünk ellenére sikerült a szökés. Néhány hónapja megszakadt az összeköttetésünk a bolygóra telepített támaszpontokkal. Nem tudjuk, mi történhetett, de mindenképpen meg kell tudnunk. Javaslatomat, miszerint az űrállomásról semmisítsük meg a hádést, feletteseim nem fogadták el. Sajnos még mindig vannak olyan befolyásos körök, akik megakadályozzák a szigorú intézkedéseket. Ekkor kezdtem csak sejteni, mint is akarhat tőlem a 001-es. Nem lelkesedtem túlságosan az ötletér. Mostantól kezdve új élete lesz, új nevet kap, folytatta az ismertetést. rog kárternek hívják, a papírjai már készen vannak, a beszélgetésünk után megkapja őket. Minden alkalmat használjon fel a kormány elleni agitációra. Kövessen el mindent annak érdekében, hogy minél előbb letartóztassák és elítéljék. Ne féljen, vigyázunk magára egészen addig, amíg a hátsó nem kerül. A pozitron laptól sajnos nem tudjuk megóvni, azt minden fegyensznek a karjába operálják. De legyen nyugodt, az önfóliáját mi fogjuk előkészíteni. Speciális azonosító kód lesz rajta, amelyet csak a mi ügynökeink ismernek fel. Csak is ők. Tudnia kell, mindenhol ott vannak az embereink. Ők nem ismerik egymást, de ez nem is szükséges. A pozitronjel a megfelelő helyen és a megfelelő időben igazolni fogja önt. Elisperem nem könnyű feladat, de tudnunk kell, mi történik a hd -szok. A megfelelő jelentéssel cselekvésre kényszeríthetjük az illetékeseket. Nem kétséges, meg kell semmisíteni a bolygót, de erről a kormányt is meg kell győzni. A büntető bolygó életveszélyes fenyegetés a föld számára, ha ellenőrizetlenné válik. Az őrállomások hallgatása a legrosszabbakra enged következtetni. Hogyan juttathatom előnnek a jelentéseimet? kérdeztem. Úgy tűnt a nulla-nulla egyes az állarc mögött. A foglyokat űrcirkáló szárítja az őrállomásról a hádész felszínére. A fedélzeti nyílás csak rövid ideig marad nyitva, majd önműködően bezáródik. A hajó belsejét légtelenítik, hogy így módon senki ne meg. Őróha nincs a hádészon, legalábbis eddig nem volt. Önnek csak arról kell gondoskodnia, hogy jelen legyen egy űrcélkáról megérkezésekor, és cédulát juttasson a hajóba. A papírra írja rá, rendkívüli leszállást kérek. A leszálló pályán várja meg, míg besötétedik. Az űrcélkáló visszamegy magáért. A végén megígérte, ha visszatérek a földre, előléptetnek. Azzal elbocsájtott. Óvájgó fejjel távoztam, egy csomó dolgot nem értettem. Azt azonban tisztán láttam, hogy a szolgálat bizonyos értelemben a kormány ellen dolgozik. Meg akarják semmisíteni a hádészt. Az is megfordult a fejemben, hogy az állacos férfi akar egy napon a kormány fő lenni. De ki ő valójában? Meg lehet, már találkoztam is vele. Nyugodtan ellenőrizhette az ügynökeit, hiszen senki sem ismerhette fel. Attól a pillanattól kezdve hívnak rockkártermek. Minden a megbeszélt terv szerint zajlott. Szabotás akciókat hajtottam végre Angliában, majd Franciaországban. Aditáltam a kormány ellen, így a hatóságok hamarosan felfigyeltek rám. Az angolok tartóztattak le és állítottak bíróság elé. A transportban ismerkedtem meg Kimmel. Akkor még úgy terveztem, hogy teljesítem meg bizatásomat, és feladatom befejezésével visszatérek a földre. Most azonban már egyáltalán nem vagyok biztos önmagamban. Azt hiszem, szívesebben élnék itt ezen a bolygón. Egyetlen dolog nem tetszik a hádészom. És mi lenne az? kérdezte a kormányzó előrehajolva a székében. Az öt éves törvény, Mr. Barker. Semmi kedvem kimet öt év múlva elengedni. Biztos lehet abban, hogy ez még ebben az évben megváltozik, nyugtatta mosolyogva Barker. Több okból is. Akkor inkább szívesen maradnék a hádészom. Ron Barker arcáról eltűnt a mosoly. Nem maradhat, Mr. Carter. El kell hagynia a hádészt. Amint a következő űrcirkáló megérkezik a fogolyszállítmánynak, kérje a rendkívüli leszállást. Carter elsápadt, értetlenül mered Barkerre. Ha kérem a rendkívüli leszállást, az azt jelenti, hogy az űrállomásra akarok repülni. Miért menjek én oda? És mi lesz Kimmel? Kim jó helyen van nálunk, Kárter. Addig nem hagyja el ezt a házat, amíg ön vissza nem tér. A feladata pedig, hogy az űrbázison állomásozó embereket meggyőzze arról, rossz oldalon állnak. Ott is vannak szövetségeseink, Kárter. Találja meg őket. Az állomás hajtóművét olyanra tervezték, hogy minden különösebb nehézség nélkül le tud szállni a mi kötőnkben is. Kérje tehát a rendkívüli leszállást, várja meg, amíg jelentkezik az összekötője, és akkor cselekedjék hogy milyen módon? Azt magára bízom. Saját érdeke is azt kívánja, hogy a lehető leggyorsabban visszatérjem. Az űrbázissal együtt. Carter biccentett. A többnapos fáradtság, kialvattanság kiült az arcára, és meglepte ez a hirtelen ajánlat. Nem szeretnék csalódást okozni önnek, mégis úgy találom, a kelleténél jobban bízik bennem. Alig, ha a legjobb ügynökünk csupa jót mondott törről. Én nem ismerek senkit az ügynökei közül, Mr. Barker. Ó, <sartás> dehogy is nem, sőt, igen jól ismeri. Vagy talán Hans Schwarz nem a barátja? Kim békerre nézett és hangosan felnevetett. <sartás> <Szartás> Schwarz, <sartás> és hogy szitta magát mindig? <sartás> igen, de Mr. Carter sohasem értett vele egyet. Hát jó, én vagyok a maga embere, Barker. Akkor is az lennék, ha Kim nem kapna védőőrizetet. De van még egy utolsó kérésem. Mi a helyzet vele? Ő miért jött a hádészre? Azért, mert blog biztonságban akarta tudni a lányát. Már indulásom előtt megállapodtunk. Amikor kiderül, mikor tud indulni, kimet elküldi üzenetével. Megérkezésünkkor gondjaiba kellett volna vennem. Úgy terveztem nálam lakik, édesapja megérkezéséig. Csak hogy a szerelem az szerelem. Amikor láttam, milyen jól érzik magukat együtt, mosolyogva a két fiatalra nézett. Úgy gondoltam, a legjobb, amit tehetek, ha nem háborgatom önöket. Ezzel édesapjának sem lehet semmi kifogása. Kim kisé bódultan a sok új információtól, de reménykedő csillogó szemekkel tekintett Barkerre. Apám! Apám a hádész jön! A kormányfő bólintott. Ide! Hozzá! Mikor? Három örökké valóság, azaz három év múlva. Én csak helyettesítem. John Block, a hádész, a Terra kettő és egy új jobb világ jövőbeli elnöke. Most már mindent értenek? Carter felemelte az üveget és mindenkinek töltött. Igyunk a HDS-ra, mondta. Kocintottak, mivel Garm keze is szabaddá vált végre, és a négy egykori földlakó jókedvel emelte poharát egy szép új világra, a HDS-ra.